Doina pentru adevărul măiastrei. Doamne, adevărul Tău cu aripi de foc, pasărea măiastră a sufletelor noastre zămislit, Doamne, adevărul Tău cu pene de foc, pe răbojul inimii, doina iubirii i-a întipărit, Doamne, adevărul Tău cu gene de foc, lacrima măiastrei, a șters și-a topit. Doamne, adevărul tău, calea de foc pentru măiastra gândului, a deschis și ea, cu aripa credinței, calea rătăcirilor pentru noi a închis. Doamne, adevărul tău, cărbunii cugetului ne-a dus și ochii măiastrei, prin ei ea a aprins. Doamne, adevărul tău, cu glasul dorului ne-a chemat. Și pasărea măiastră a Sufletului nostru l-am învățat. Doamne, adevărul tău, o creangă de aur a dat, și pe ea pasărea măiastră a neamului a cântat. Doamne, adevărul tău, ca o cumpănă în cugetul nostru ai așezat, ca să cântărească pasărea măiastră cu chip minunat. Doamne, adevărul tău, ca o săgeată, în inima noastră a intrat și din ea la tine, pasărea măiastră a zburat. Doamne, adevărul tău, pasărea măiastră în cer, l-a cântat. Și îngerii tăi, cântecul ei cu drag l-au ascultat. Lacrima pentru pasărea măiastră. Doamne, doina pentru pasărea măiastră a sufletului. O lacrimă pe gene ne-a prelins când a zburat pe vârful coloanei infinitului, unde s-a prins și cu glas duios pentru noi a plâns.